Не дійшовши кількох кроків до веранди, зупинився і, лишаючи сина непоміченим, суворо сказав до директора «Кликали?» Директор мовив якось виправдально «Син ось до вас!» Тільки тепер Лобода Ізот глянув на сина Глянув очима, здивовано недобрими, налитими кров'ю Певна ознака, що не сиропами частувались діди на тій пасіці Сіно стерчало із закудленої сивини Певно, спочивав після обіду в курені. Краще було б не будити. В руці скрутень трави якоїсь супкої тримав, на черемінь у дитинстві. Ніякої родинності не виявив до сина. Уп'явся червоним поглядом і мовчав. «Син ось ваш», – було повторено, щоб розрядити ніяковість. Батька наче ошпарило це слово. «Син? Хіба в мене є син?» Велике лице ще більше розбрякло, налилось – були сини. Один під кривим рогом, Другий у Берліні. Більше нема. Тату. Був тато. Гримнув на все подвір'я. Доки на руках тебе носив. Доки в колисці колихав. А зараз який тато? Нема його. На хлібник держави. У приют його, у богадільню. Старцюга бездітний, а не тато. Старий клекотів. Страшно було дивитись на нього з багровілого. Ще сонячний удар трахне. Паде хрестом серед двору і ще лепу на бік але старий не падав. Стояв, як дзвін. Стена була жахлива. Люди підходили, звідки вони брались, свідки ганьбища цього. Невдовзі вже чимало їх стояло по двору і аж під сараєм, під повапновим муром незрушно стояли, нагадуючи ідолів скіфських, кимось звезених з степів і поставлених у безгладі біля історичного музею. У сутичку не встрівали, проте лободі молодшому нестерпно було витримувати на собі їхні сухі, колючі погляди. Особливо пекла поглядом одна якась сівілла розкудлена, схожа на відьму. Почувався кинутим у лабети, в пастку. І подумати тільки, що все це не кошмар, не сон, що все в реальності. І скарбне, і розполагкотілий сонцем день, і цей вибух батькової люті ненависті. Приют, богадільня, шахливо, шахливо. Навіть директора видно вжалила та богадільня. Небогадільня, дозвольте злоуважити. До того ж, свою частку син регулярно платить за вас. Жодного разу не доводилось посилати повістку. Старого це ще дужче кинуло в людь. Розкошлане віоло бороди рванули згору. Спасибі ж тобі, що внески справно платиш. І до людей. Чуєте, внески платить на рідного батька, як спількові на родителя. Ух, життям не оплатиш. Знов ревнув до сина, і знов кров густо бухнула йому в лице. Директор, занепокоєний, запропонував йому зайти в тінь, поберегтись сонячного удару, але старий пустив старого мимо вух. У гніві його проте було щось безпомічне, і цю безпомічність син уловив, і сам відчув, як у серці йому крізь образу озвалось щось таке, що рідко озивається. Якби можна було впасти отут до ніг батькові, дитинчам малим стати... «Хай би до корові шмагав отим скрутним, рудим, як дротяним! Хай би крізь шмаганину, крізь біль пройшло тобі прощення! Але схоже на те, що цього не буде!» Стояв чужий, розбагровілий, у ненависті чоловік, з налитими кривавою люттю очима, і скрутним і ржавою трави в дряжачій великій руці. Сонце палило його, на півкулях чола рясно росилась роса, «Жахливим було все. Самий цей день і несамовитість людини, яка тобі доводиться батьком. І росла напруга, роса ненависті на чолі. Сорочка на батькові на першої свіжості. Плечі під нею кістлявляться, руки чорні, важезні руки бога заводських печей, що вовік не відбіляться від того вогню та від сажі. «Тату, може вам чогось треба було? Вдягачки, може? Тату, скажіть, все буде, дістану, хоч пташиного молока». Не хоче, батько, твого пташиного молока, не приймає душа. Тільки вогнем образи вибурхує вона за те, що з місця зірвав, з рідним селищем розлучив і з Ягором друзякою. Сонце палить і палить, розбуджує в старому не так хміль випитих медів, як хміль гніву і кривди. Не миттєвої видно, не з опалу вибухлої, а такої, що днями і ночами накипала тут на скарбному. Свистуни, свистуни, белькоче старий кудись навмання, таких допусти, все просвистять. Дбайливий Яровега таки влучив момент, підступив до приятеля, потягся вгору і накинув йому на голову бриля солом'яного, щоб сонце не вдарило. Підійшло ще кілька ветеранів, стали заспокоювати Ізота Івановича, завели його в тінь, посадили на лавці. Але він і там не вгамувався. І син, і директор, і люди, що не розходились, чули як він незабаром заходив якихось енергетиків чистити, і знову ж заодно з ними і цьому перепадає, що досі сином його вважався на його сиву батьківську ганьбу. То все, мовляв, собори валяти збирався, а це вже підлазить, якби плавні затопити, щоб і звідси батька на старість зігнати. Це таки вже була чистісінька фантазія, якісь харки-макогонники. Син сном духом не чув, хотів крикнути, заперечити, тату! але батько тільки цикнув, як кошеняті, і знову даволю своїм громам-близькавицям. Вже й сина ліпив до тих плюндрачів із Ратнаргоспу. Хочете, мовляв, ще одним гесом галасу наробити? А плавні та скрабне хіба вам болять? Аж зашумлять під воду. Буде як там, на Каховському, де пів України пустили на дно. Думали, море збудують, а збудували болото. Гнильлю цвіте на всю Україну смердить. Пілоти носи затикають, коли пролітають над ним. Люто покосився на сина. «Того вам мало, енергетикам задрипаним, До скарбного підбираєтесь?» «Тату, що ви балакаєте, коли це я був енергетиком?» «Свистуни, а не енергетики. Допусти таких, все потрущать, все просвистять. І ти теж в одну дудку з ними!» «Тату, оббрехав мене хтось!» «Мовчи!» «Сам себе оббрехав, наскрізь пробрехався!» Підійшла куховарка, стала теж заспокоювати старого. «Ну, щоб це ви розходились, Ізота Івановичу? Син все ж таки, він на вас аліменти платить. Краще б вона цього не говорила. Старого так і підняло на ноги, брилем кинув об землю. Будь вони прокляті його аліменти, і це від рідного сина? Це називається син? Чи як такого назвати?» І хоч Зажіплянських нікого й близько не було, не було й духу того дошкульника Баглаєнка, але виразно вчулося. Наскрізною бритвою продзвеніло в повітрі «Батько-продавець». Син розгублено прилип спиною до колони, очі благали «Тату, що ж ви робите зі мною?» А старий металург заповзявся, мов зовсім його розчавити, насувався грізно-розкошлено «Я тебе кликав сюди?» Не батько я більше тобі, не мав тебе батька, від нині й повіки, від щепок ти, геть з моїх очей. І жест вольовий, виганяючий. жест прокляття, подумав Лобада син, втираючи рясний піт, уже опинившись за ворітьми. Сорочка прилипла до спини, наче липучкою увесь облип. Нащо він приїхав сюди? В яку чорну хвилину вдарило йому в голову провідати батька? Ще не міг згарячу збагнути до кінця, які це все матиме наслідки як позначиться на всьому його майбутньому. Але почував, що позначиться страшно, руйнівно. Почував, що пливуть і спід ніг, і певність, і авторитет, і службові підвищення. Все захиталось, розвалюється, розчавлене важким батьковим присудом, п'яним його верзляканням. Краще Боже, божесаротою бути, ніж мати такого батька. Інший би гордився твоїми успіхами, становищем, тим, що йдеш угору, а цей – Рідний батько при людях на тебе зводить. Геси якісь приплів, затоплення скарбного. Хоча взагалі в цьому щось є. Цю ідею варто обміскувати, бо що з цих планів? Комарву розводять. Сміття, погризки по всьому лісу. Дніпро перетворюємо. Чому ж скарбне не перетворити? Затопити. Або навпаки – усушити. Але про це треба думати в спокійному стані, не зараз. Яка жахлива сцена – і найжахливіше було те, що все відбувалось публічно, при тих сірих пенсіонерських постатях, що весь час стовбичили по двору незручно, як скіфські баби, ні свідки твого приниження і нищення. Ніхто не втручався, але всі чули, вбирали кожне слово батькових проклять. Все до краплі, мабуть, занотовував і той жовчний тип на горі, що зараз, напевне, десь там строчить і строчить. Нещасний день, закляте місце». Тікав від вовка, а впав на ведмедя. Приверзлося чомусь прислів'я зовсім недоречно. Перевівши дух, прогладивши змокріле павутинячко чуба на голові, лобода рушив стежкою до асфальту. Розділ дванадцятий На весь обрій демляць заводи. Нема їм вихідних. День і ніч з епічним спокоєм демляць. М'яким силуетом проступає із неба собор. Стоїть на далекому небосхилі, повитий прозоро синьою млою відстані. Перспектива змістилася. Бані собору і труби заводів ніби зблизились між собою, злилися в єдинім ансамблі споруд старого й нового віку. Юнак-архітектор сидить за кермом, веде машину серед двостороннього руху по трасі, воєнком із дружиною на задньому сидінні. Безтривожно обоє почувають себе, коли син за кермом упевнено рівно, навіть елегантно якось веде.